Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej, det är jag Du lydar på BP-podd. i poddstudion och myser dagen efter en roadtrip till Solna, to hell and back Alla tre poängen hamnade i bussen tillbaka till kamratgården Dixon gråter och kärleken flödar i Göteborg Så är det Ni lyssnar som alltid på bb på gt.se Här bredvid sitter som alltid min vän Patrik Glimberg Och som alltid så får du säga något kul nu B bara vi börjar med att säga att du sa mitt namn rätt den här gången Det är kul, vi har ju bara känt varandra i 15 år Så det är kul att göra det Jag känner mig glad Vet du att eh, Dixon etuo borde ta efter ett ordspråk? Vet du vilket det är? Mm, Tiga är guld Ja, och tal är silver <laughs> Det är silver, eller brons kanske Ja, ah, det var så till och med tal är, Tiga är brons Men De får ju faktiskt silver i år Veckans gäst hörde ni det där Back in black Återköpsklausulen är utlöst om det är någon som är en blåvit läktarprofil så är det han. Välkommen tillbaka till Bebipod Andreas Toll. Tack så mycket. Jag ska försöka klara mig igenom den här sändningen De som träffar mig igår Är nog imponerade över att jag faktiskt låter Någonting överhuvudtaget idag, det gör mig Men är den snusen du tar nu, kommer den hjälpa dig tror Den du, kommer hjälpa problem? mig för det kommer riva så jäkla gott i halsen Jag sa det förut i våran Pre-Periscope-sändning Att eh, tollan lät igår som den här snubben I poliskolan som eh, Med rösten, inte han som gör 200 röster Och, och låter som en eh, han som Ser ren den här kränken ja, Det var tollan igår på vägen hem från Solna på tal om snus, har du noen last, Joakim Hannes? Noen last? Mm? Ja, det skulle vara Pepsi Max och Rosé på matchdag då. <laughs> bara på matchdag Rosé? Ja, jag är väl den enda i hela supportersverige som dricker dricksglas med Rosé istället för bärs innan matcherna. Ja, du är den enda som har fått dem öppna en flaska på levernas sittplats någonsin, så att, eh, förmodligen är det så. <laughs> man får ju nästan, om han ber den att beställa i baren som man alltid förklarar, för man får nästan stryk när man säger skinny bitch till bartendern. Jag har slutat göra det nu, nu säger jag bara han vill ha vodka soda, och då tittar de på mig och så frågar de, ja men, och till... Nej, nej. Han ska ha vodka soda. Det är bra. LCHF-kompatibelt. Det borde alla testa. Mm. Du säger det. Ja. Andreas, du har ju varit med oss tidigare, som sagt. Så vi skippar de här snabbfrågorna. Alla vet ju redan vem du är. Ja, det är det. Profilen... Titulerade du det just som den äckle sa du det? Nej, det hörde jag fel Före detta sa jag före detta, Ja, jag alltså. är den äcklig ja. <laughs> Jag var inte riktigt det, jag sa du det för detta Det är den stilen vi har på den här dagen efter podden ja. Dagen efter dagen före För vi var ju uppe i Solna som sagt igår Och tittade lite fotboll Fan vad trevligt va? Ja det är trevligt Jag börjar gilla AIK mer och mer Jag sa det igår när vi gick ut från Friends AIK är mitt nya favoritlag Det är tre poäng varje gång <går> Ja det stämmer ja, jag, jag gillar den här arena Alltså jag har varit där tre gånger nu Först var jag där på Sverige-England Och det var ju en match Men den, den vanns ju Sen var jag där på kuppfinalen Och nu var det tredje gången jag var där Jag känner att jag har rätt bra facit på den här arenan Jag är också hundra på Friends Arena Två tillfällen har jag varit där Det är bra Så jag har varit där på någon här Speedway en gång också Men det, det, det räknas kanske inte Jag var där på en konsert också men det gick jag efter halva första låten jag vet inte, Vilken spelade du då? Eh, var det, var det den kanske? Det låter rimligt <laughs> Det var ju annars bra hets och bra ställ där igår va? Det var ju det en Rekord alltså, en Rekordfölje på, på många sätt att vi kan vara, Jag satt och diskuterade Innan match med en, en gammal en gammal vän Och han, han och jag diskuterat Tänker det var början på 90-talet när man var två minibussar Som åkte upp Och vad man har kommit till idag när det är 4,5 tusen en måndag. Därför är det ju helt, helt sinnessjukt. Ja, grymt bra, Vi värmde ju upp det här på Kornhamnstorg och det var ju fullt på i stort sett samtliga krogar. De fick ju öppna flera krogar för att alla blåvita skulle kunna förfästa. Riktigt mäktigt. Glasen tog slut i baren till och Ja, det var ju skandal. Fan, jag gick fram till honom och skulle beställa din skinny bitch. han bara, glasen är slut. Kan du ta något annat? Bara, då får du bli att se Fill dem upp, please Det är annars är en ganska bra grej att ha när man har bar Det är glas Men vad vet jag, vad vet jag Det var det Pride-stället Gå inte dit Och inte av anledning att det är ett Pride-ställe Utan för att de inte har glas Extremt dåligt Vad matchen gäller sen då Vi var ganska nöjda med det mesta i matchväg väl Ja men det kändes ju faktiskt riktigt bra eh, Jörgens lilla genidrag med att flytta om lite positioner och så funkar ju alldeles strålande Om det är någon som har missat det då så vinner ju blåvitt med 1-2 efter mål av Henna Goitom och sen två gånger Gustav Engvall den lsd det illen Gustav Engvall som eh, Bank beskrev honom som i sin krönika Frågan är var det hade varit LSD där I den krönika ja, ja, Kommentatorerna på tv När eh, jag kollade på matchen i efterhand Så under matchen så säger de samma sak liksom, Vad går den killen på? Det måste vara något märkligt Han går på kärlek mina vänner Kärlek är vad han går på Ja, Det är väl ingen som har missat äh, hetsen om äh, den så kallade Amanda-effekten Vi ska återkomma till den lite senare faktiskt Har du ett instick? Det har jag möjligen Men äh, man kan ju lugnt säga att Gustav gör väl äh, den bästa matchen i blåvittröjan Sen han äh, slog igenom så att säga Han ger en sjuk match igår ju Märkligt att det ska ta sig omgång 29 innan han glimmar till. Eller kan det vara det lilla miljöombytet med landslaget som gjorde att han fick en ny utsändning? Vad tror du? Ja, men det känns det väl som. Alltså att han fick göra tre mål i ursättet där och kunna komma hem och nu har han gjort tre här också. Ja. Sex mål har han gjort nu. kan han har ha gjort två, tre till igår också så att... Men helt plötsligt så sätter man några bollar Och då känns det som att allting funkar Och helt plötsligt så, så snurrar han upp Jos Hojfält och gubbarna på läktaren och, och, och trycker iväg skott som håller på att sitta i slutet där Det, ja, det är fint att se Myten Jos Hoyfeldt, glöm inte det <laughs> I övrigt så har jag skrivit på mitt lilla papper Som är i en iPad <laughs> Att Jalmar faktiskt gör en väldigt bra match den här gången Det är ganska fläckfritt tycker jag Jalmar är grym igår. Eh, alltså det är många som är riktigt bra. Han är grym. Sebb är en av sina bästa matcher också. Eh, Gustav eh, på mitten. Grym också. Det är många Men, men Jalmar är absolut förfärskad. Han håller, håller bort det alla. Jalmars historik mot AIK är, är ju grym. Vi minns väl inte 0-7 när han slår det där insticket, det lilla inlägget, som sen resulterar i ett Essenguld. Jag vågar säga att det är han som ligger bakom allt. Ja, det. det enda negativa man kan hitta igår är väl att det var svårt för spelarna så det ut som att komma in i det nya spelsystemet. För vi, vi anfaller alltid på kanter och när vi bara har Gustav där uppe och det kommer ett inlägg då springer Gustav mot första stolpen och inlägget kommer alltid mot andra. För Blå, vi testar ju det går då en ny uppställning 4-1-1 med danske Mads som släpande anfallade i någon sorts där roll där. Mm. Spännande. Ja, det, det roliga är ju när man har läst så här dagen efter hur olika det uppfattats. Vissa är lyriska över Mäds andra säger att han kom aldrig till sin rätt överhuvudtaget. Bland landets ledande sportjournalister så frågan är vilka av dem som kan fotboll överhuvudtaget. Och han måste ju komma till sin rätt, vi vann ju. Eh, och jag tycker att framförallt att Blåvit Tar ett superbra grepp om mittfältet Och det är där som en sån här match En sån här match av krigskaraktär vins Så att, så att eh, Gustav Svensson och Sebastian Eriksson på inre Och med för jag tyckte att det var, funkade väldigt fint I en sån här typ av match Ja AK kunde ju bara slå långt Det var ju det enda de gjorde det var då det blev farligt Och så är det de här inkasten som jag sa Välkommen till Allsvenskan 2015 Konstgräs, läggmatcher och långa inkast Det är det vi jobbar med i övrigt så tycker jag faktiskt att Blåvitt kontrollerar matchen ganska bra i andra halvlek, och efter ett, två så är det väl egentligen bara en riktigt farlig chans. När Bangora drar ett distansskott och det stutsar ut en retur till han eh, brustade när eh, Kjetil Vællers vad var det nu är för något. Som valde fel lag. Ja, mm. ja men de hade ju dem en, en, en två chanser. Det var, i det allt hade a det. Å andra sidan där hade han istället fokuserat på, istället för att försöka klacka in den och tappat den på bröstet lagt den i första eller andra. Du hade ju limmat den. Ja, så är det faktiskt. Så det är Exakt, inga, så är det. Ja, Exakt, så är det. Så är inget konstigt med det. Det som är mer synd är väl att Gustav Borde ju fått sätta en till Han är ju i ett ja, Jesus, Med de lägen det han det. har, så det är sjukt Nej, för sen så står de bara pitchar in Kastar in allt Man kan göra för att få bollen i luften Och vem, vem är det som är där då? Då är Hjalmar där, ja, och han nickar fint. undan dem ja, Så vi är, de är väldigt, väldigt nöjda Med Jörgens matchplan Och killarnas genomförande, det är väl inget snack Om saken, det är till slut en ganska enkel Seger i Tvålna Jag har smsar lite med Gustav Engvall på kvällen på vägen hem. Och han tackar för ett grymt grymt stöd att det var riktigt mäktigt. Tyvärr då, vi kunde ju ha haft en konversation här nu men jag svarar bara med en massa smileys, utropstecken och en bild på Amanda. Så att jag vet inte riktigt vad jag ville just då det är synd. Jag kunde gett något mer här nu men, men han tackar i alla fall. För det har ju varit ett jäkla brötande om just denna Amanda här nu både i både sociala medier och på andra ställen. Är det Amanda-effekten som slår ut i full blom eller? Hon måste ju vara Göteborgs mest älskade tjej just nu. Göteborgs mest älskade flickvän Ja, exakt Aha. Alla älskar att hon älskar Gustav ja. Men det är ju ändå Amanda-effekten vi pratar om Och Gustav har ändå gjort mycket mål Så jag tycker att det är dags att ta in Patriks lyssnallista. Mm. Och den anpassar vi alltid efter veckans gäst Men det är ju Andreas 12, så skiter i det Gustav Engvall, om han var en drink Vilken skulle han vara då och varför? Och då är det ju flera personer som har svarat här då Bland annat då, Trum Daniel Svensson Menar på att han är en goat and tonic Och det måste ju då vara en gin och tonic, Fast han är ju då en get eh, Sen har typ hälften Av alla som har skickat in Har skrivit att det är sex on the beach Hunken från Böda liksom Han dricker sex on the beach eh, Dry martini shaken at stirred license to score så det finns eh, många Den bästa tycker jag är rosa panten Fast så har de skrivit om det. då Amanda är rosa Gustav är panten Sen har vi... var, var det även med det här med sex on the beach? Var det <här> även några speciella ingredienser där? Eller? Ja, det är... Sen har vi en frekvent lyssnare som heter Tobias Hussén. Han skriver... Han är såklart en Virgin Mary. Är väl inte 21 och får inte ens tänka på sprit? <här> uh, sen är det några som har skrivit att han är en lång Öland iced tea. <här> <här> <här> <här> ja, jag älskar dem. Mm, uh, Sebastian Ringeby säger att han är en body Chat Och... Uh... Mikael skriver att han är en kinky Amanda uh, Daniel Skarp känner vi Han skickar in här att Antisimex har ringt Och vill ta fram en ljussöl till hans ära Finns det någon som heter kinky Amanda? Ja, ty tydligen gör det det Jag tycker alla är fel ute Vet ni vad Gustav Engvall är för drink? Nej. Han är riktigt jävla häxblandning <laughs> som ibland skimrar till. Och är så vidtär, när man var 16 var så riktigt jävla bra. Nå någon lyckades blanda till något som liknade glögg liksom. Och så, och så bara blev det succé. Och vissa gånger så blev det bara platt pannkocka. Gustav Engvall är glögg. Gustav Engvall är glögg. <laughs> det var lyssnarlistan för den här veckan. Ja, bra den här gången nu. Tack tror jag. <laughs> Innan vi går in på nästa match så tänkte jag att vi skulle ta och redogöra för läget inför den sista omgången i guldströden. Har ni koll på detta gubbar eller? Nej, men ganska bra. koll. Om man, om man inte har följt allsvenskan helt slavigt så kan man ju tycka att det är lite rörigt i slutet när det börjar närma sig. Så här, men de vinner och de vinner och de kan vinna vad det är som gäller egentligen. Ska du ta en, en snabb genomgång här nu? Tåland? En snabb genomgång? Vi tar guldröt under förutsättning att Norrköping inte vinner. Vi kan kryssa om Norrköping förlorar Då tar vi också guldet Och så är det inte egentligen Okej. Och om vi förlorar Norrköping förlorar med 3-0 Och AIK vinner med 3-0 Så tar... Ingen guldet Nej, det ser Nej, Då lägger vi ner den här serien ja. det, känner jag. Ja, det gäller att vinna mot Kalmar Och det gäller att Malmö Tar poäng mot eh, Norrköping Där har vi väl den guldekvationen Vi behöver egentligen Men vi kan väl räkna bort då här, Så vi kan säga att det gäller Norrköping och Blåvitt nu va Ja men så är det ju Men kommer Malmö lägga sig mot, eh, nor mot eh, Norrköping då För att de heller vill att de ska vinna tror du Nej jag tror faktiskt inte det längre Av vilken anledning Ja men det är bara känns som att alltså, De behöver ju fjärdeplatsen Varför behöver man platsen då? Den ger ju ingenting. Den gav välsborg en chans till Europa i år. Och den kan ge Malmö en chans till Europa i du, du märker att jag ställer retoriska jag, frågor. Jag ja, men det. precis. Absolut. Och i och med att alla räknar med att vi kommer vinna Svenska Kuppen nästa år också. För det brukar vi göra. Så tänker ju Malmö då att ja, om man kommer de fyra så kommer de ju komma till Europa. Det är nämligen så här att om inte Malmö själva vinner Svenska Kuppen Nästa år så är det om AIK Norrköping eller Blåvitt gör det Om de slutar fyra så får de den platsen Och det är ganska stor sannolikhet Därför vill Malmö väldigt gärna ha fjärde platsen. Och man ska då veta också Att eh, supportrar kan tycka saker fram och tillbaka Att man ska lägga sig De ska inte vinna våra fiender Men spelarna eh, Framförallt som spelar i Malmö nu då, De är ju ändå proffs Och de vill för sina karriärer karriärskull Absolut spela spel nästa år vi har väl ett färskt exempel på det, mm. typ Djurgården Precis. Där supporterna inte ville vinna matchen men spelarna ville ta poängen då. Och uh, går man in på Malmö specifikt här. Alltså, det är många spelare i Malmö som skiter fullständigt i Malmö Som inte har något Malmö hjärta alls De är där för att de vill vidare De är där för att kasha in lite och sen ska de ut i Europa De är beroende av Europaplatser Man ska också veta att Norrköping har inte slagit något av topplagen överhuvudtaget i år men eh, de slog väl Malmö? Var det inte så? Typ hemma. Fast det var ju på plast. Så att det, kanske, det räknas inte. Och dessutom så ser jag inte Malmö som något topplag i året, alltså svenska. Nej. Fast <laughs> vi kan väl räkna. Dem. Så Svaj är nu tycker jag nog att, <laughs> att resonemang här. Ja, <laughs> Men Malmö, vi håller på er nu för en gångs skull. Visa det. Ni kan få en extra alltså, stjärna om ni vinner alltså, jag, nej alltså, Jag håller lite Malmö. Men eh, ni kan spela 0-0. Det räcker ja, gott för mig Det liksom. borde räcka gott och väl. Det ska ja, räcka gott det och väl. Det är helt okej okay för min del. Jag tänker inte stå där. På, på lördag och beklämma mig Över att det var halmsta Som satte stopp för guldet i år Det tänker jag fan inte göra Och då går vi alltså in i den så kallade Finalguldveckan Eller vad ska vi kalla den det var hemskt det låter. Jörgen Lennartsson har Bett supportrar Att vi inte ska komma upp och stöka På träningen på fredag Och inte heller så mycket på torsdag det kan man ju tycka är mycket att begära Men då kan man ju samtidigt tänka hur det gick När han gjorde det sist för ett par dagar sedan Nu vill säga, kom inte upp och titta innan vi möter AIK Och vad hände? Tre poäng borta i jävla Solna Lägg kraften på läktaren på lördag Är helt enkelt uppmaningen ifrån Jörgen Lennartsson Med tränarteam Du hade ju annars lite jo, uppmaningar Ja som det är ju en uppmaning Här på tisdagskvällen Är det väl idag på nätet på diverse sidor. En uppmaning att vad fan, nu, nu taggar vi till inför matchen helt enkelt. Och det gamla blåvitt stadtemat plockar vi fram igen och ser till att färga staden blåvit fram till matchdag. Helt enkelt, smycka era hem, smycka arbetsplatser Bara en så enkel sak som en blåvit halsduk På fram och tillbaka till jobbet Hela tiden nu, nu ska vi vinna guld Nu måste vi visa det, fram med grejerna nu liksom Ska vi in och, och skjuta till lite För att folk ska göra detta eller? Ja det får vi väl göra va? Vi får fixa en liten tävling Och vi kastar in ett mycket eftertraktat pris eh, Som ni kommer kunna se på bild I hashtag BBpodd Och massa olika sociala medier och grejer Ska jag ha på med dem på bilden? Nej Jag kommer ha på med dem på bilden Jag kommer ta med mig priset härifrån så, och försäkra att inte paltrikta på sig det någon gång. Det här är ju faktiskt ett pris som jag inte vill lämna ifrån egentligen. Det är, det är lite jobbigt. Jag tycker det här är lite jobbigt. Vi har haft mycket priser, men det här är en sån grej som jag verkligen vill ta själv. Ja Vi hade ju Mattias Bjersmyr, Il Capitano här på besök i podden för några veckor sedan. Och han <laughs> lämnade en hel träningsoverall till oss här som han signerat både topp. Och, eh, bottom på så att säga <laughs> Byxor Och, <så. laughs> ja. och eh, vi säger väl att det är byxorna som går den här veckan eller? Det låter väl rimligt Då gör vi så att vi skickar bara byxorna den här veckan Bara brallorna eh, För att vara med i den här tävlingen Så går ni in på gt.se bbpod Där har vi en blogg Det har vi Och där kommer vi lägga ett blogginlägg Och där kommer det stå hur man deltar. Men det kommer alltså att vara så som du var inne på Andreas. En bild på den bäst utsmyckade arbetsplatsen i blåvitt tema. Eller hemmet. Alltså utifrån sätt typ. Den bästa blåvita installationen helt enkelt. Eh, med en bild. Det kommer vara temat för tävlingen. Och sen så läser ni resten på gt.se slash bbpod in på bloggen och kolla. Välkomna. Och då kollar vi in helt enkelt själva matchdagen, vad som hände där då. Det är ingen speciell uppladdning annonserad någonstans på någon speciell pub eller något ställe va? Ingenting var jag sett. Nej. Ingenting vad du har sett heller? Nej, men. faktiskt inte. Det kan man tycka är lite konstigt. Är lite synd. Jag det skulle bli världens jävla håll igång kring sista matchen. Ja. Vi, ska ju, vi ska ju tacka av laget och hela skiten. Ja, Nej, det är ju sjukt märkligt att man inte har kommit ut med någon info om något sånt. Men så är det. Det är väl bara att ta över stan, alla krogar som är öppet. Matchen, matchen börjar ju klockan ett så att äh, det gäller väl att kunna... <skratt> Motverka den klassiska studentfyllan där och, och hålla länge hela dygnet. Så att säga. Jag ska jobba på det. <laughs> det, kommer, det kommer ju finnas krogar som öppnar klockan 11. Eh, ja. Det finns ju redan de som har annonserat att de gör det. Så att, eh, det är väl bara att fylla de ställena Jag och Jocke tar på oss Och luska så mycket som vi kan och försöka styra upp en gemensam krog som så många som möjligt kan komma på. Ska vi lova det? Mycket. Mycket lovar att vi försöker att, jag, att testa det. Att göra allt vad vi kan helt <laughs> Vad gäller själva matchen då. Hur är det med älmarna? Kommer Ulla? Kommer Ulla? Det är ju den stora frågan Jag har hört att Ulla har gett upp sin plats för att kunna slappa in en supporter. Det är ju fint det, är ja, det har jag inte alls hört Men det är ju fint om hon gör det Ulla ja, fast Det har, de ju, alltså det har de ju nästan gjort alla Kalmansupporter Det har ju ändå gått med på att vi får halva bortastå ja, de, de har gått med på att inte komma hit <laughs> det ja, ja det kommer faktiskt eh, fem eller sånt här då Tror jag men vad tror vi på då? 90 minuter ångest och någon sorts Ach, champagne, champagne, fotboll och glädje. Kalmar är, är ju nöjda nu. Det, de, vill, ja. de bryr sig inte längre. De, de blir klara. I senaste omgången Och nu behöver de inte göra något mer De säkra kontraktet genom två straffar Det var väldigt skönt att de fick de två straffarna Har faktiskt sett riktigt jävla usla Men å andra sidan, det finns det andra lag som har gjort Som inte har lyckats slå bara de, ställer... de, andra lag, de andra lagen vi har mött som inte slagit De har en målvakt också Ja, jag tänkte säga, Men bara de ställer Kramer eller Kramer Så är det Cosmo ju nu då, då kommer vi faktiskt Vad han var ute och cykla Förra gången mötte i den här formen mot honom det kommer ju sluta i katastrof Det värsta som kan hända det är att Kalmar värvar Amanda Då kanske vi har ett problem Annars ska det här bara gå och köra över den som har sett lite het ut i Kalmar senaste Det är väl den här Marcus Antonsson I en tidig lasse Som har gjort lite mål på sista, sista tiden. Det ju ganska mycket mål Nu vet jag inte exakt, man har gjort över tio mål Jag tror det är tolv mål nu ah. med de här två Men det var ju två straffar, två straffar. De senaste eh, Men absolut har ju klättrat upp i sjutteligan Ganska intressant eh, Kanske han är på väg till, till oss istället På grund av detta, vem vet, vem vet? Ja, Vi har ju faktiskt en historia av att värva spelare Från eh, laget som vi möter sista omgången Både bra och dålig. Sådan. Ja. Men Mikael Boma. Han är ute fint. Vi putsar in ett gäng lyssna frågor direkt här kring matchen. Vad tycker hon, Reglinberg, som? Inte en sekund för tidigt. Vad bra. På Instagram frågar Matte Wiklund Ska vi fortsätta med 4411 även mot Kalmar? Absolut inte. Det finns ingen av det är, Det är när vi ska stänga mitt Och det ska vi inte mot Kalmar. Nej, då ska, då ska vi, bara vi bara göra så bara jävla mycket här. mål. Så in, då kan vi spela 1-1-4-4 istället. Så, med så in med bomman på topp igen bredvid Ängvall Och så får Sebban eller Mads sätta sig på bänken. Eller vad tror ja, det är väl den enkla lösningen. Det är väl inte Det I full fart framåt verkligen. Det är ingenting att stänga bakåt. Det är full fart framåt. Och Kalmar behöver inte kontra in en massa mål för de har säkrat sitt kontrakt. De är ganska nöjda. Jag tycker att det är kul att få komma till Göteborg på en lördag. Kan du ta det med Kalmar? Jag tar det med Kalmar Men de är ju inbjudna på en guldfest Det är klart att de är nöjda och glada över det De spelar på guldfågan arena till och med Ja, <laughs> ja det blir fint. Eh, kommer han brodern som har ont i magen eller? <laughs> <skratt> <Säger det så? skratt> ja, han är väl Ullas favorit skulle jag tro Så att eh, jag vet inte Det kommer ju alltid noll, någon jävla elm i alla fall När man möter Kalmar Det kan man i alla vara helt jävla säker någon på Någon står där, någonstans Filip Vinnarsson. Bra Nej. namn. Grattis. Han heter Vinnarsson faktiskt. Vem är det som avgör guldet på lördag? Den är ju solklar. Alltså det är ju, det är ju en 19-åring med nummer 19 på ryggen som säkrar den 19-de segern för att ta det 19-de s Darian Bojanic Helsingborg. Ja, <laughs> ah, så var det nog inte. Men ja... Ah. Det finns ju alldeles många sifferkombinationer med 19 För att han inte ska bli kung även på lärda. Du säger så att det är Gustav som kliver fram även den här ja. gången Jag sticker ut hakan och säger att det är Marcus Rosenberg Som armbågar in en boll i 90 :e minuten på övertid mot Norrköping Kommer du gnälla om det den gången? Inte ett skit han var skönt <laughs> Alla Malmö-supportrar som var på men Jag kommer inte gnälla en sekund på Rosenberg Om han armbågar in hela jävla Kujovic-mål vi skickar en present till Rosenberg efter säsongen eller? Armbågskydd Ja eller vulkanskydd, jag tänker vi gör det Marksvälkanskydd <laughs> Mattias Karlsson föreslår här på Facebook Diskutera hur det känns att säga till folk som frågar om biljetter Att matchen har varit slutsåld i två månader det skulle ju varit slutsåld i april kan man ju då säga Nej det kan man inte säga Jag har fått jätte, jätte, jättemycket sms så här, jag, Vi kommer hem väldigt sent i nat, Vi kommer hem fyra i natt Jag vaknar så här vid sjutiden av att det bara vibrerar Bredvid, bredvid min säng liksom, i det jävla bordet Av sms där folk säger Hej kan du dra i lite trådar Jag är lite sugen på att gå på matchen på, på lördag Vad svarar man då Tol? Nej det, väl... det finns inte en enda jävla Nej. tråd att och det dra i. Så... Äh, det jag gör jag är inte det. En piano och tråd att dra i halsen. Det Men... finns inga trådar att dra Det är bara att förklara det. Det här, det här har varit så länge. Vi kan inte ta det en gång till. Det, är liksom, det har varit så många gånger i år. Köp din biljett. Nu förutsätter jag att alla, alla, alla som lyssnar på den här podden alltid har biljett till alla matcher. Sen är det lite beklämmande att se vissa som har slängt ut biljetter på blocket för 1500 spänn och sånt där Det, det, det kan vi fan lägga ner tycker jag Ja de, de borde ju bara makuleras både biljetterna och människorna <laughs> Hårda ja. Det är så jobbigt när folk ska hamna i dokumentet <laughs> Det kan vara lite tungt ibland Men ta, men där, där är det ju, men, där ju Malmö en fantastisk Det borde ju folk äh, ta efter här också Eh, matchen mot PSG som Malmö hade Så var det ju många som ville göra pengar Och då var det ju många, många Malmö-supportrar Som köpte de biljetterna Eller rättare sagt, de ringde så att Ja men jag köper dem, jag betalar denna 17 000 Som du ska ha för en biljett med skymd sikt. Och så ses vi en halvtimme innan matchen eh, Och sen dök de ju aldrig upp Då, då stod de där med sina biljetter Och andra dem och inte fick någonting Så min uppmaning är att ringa och köpa biljetterna Svindyrt Och bestämma en plats tre timmar innan avspark och i Laholm eller något sånt där Ja, kan... <laughs> jag är ju inte serie, så att du inte står bara utanför och viftar Ja, exakt Om det nu är så att allting går vägen som det ska med Rosenbergs armbågar i Kojovic, Nacke och så vidare mm. <laughs> Vad gör vi då? Då blir det väl någon sorts kalas då, va? Det tycker jag Finns det något uppstyrställe eller ska vi alla ses i bb studion? Ja, men här kan vi väl ha en. Det är ju 30 kvadrat. Men hur många kan vi hysa in, Joker? Får vi in en 5 000 här? Eller? Ja, vi man, får, man får ansöka om att komma på Potex eh, Twitter. <här> eller ska vi försöka <här> se om det inte finns något annat ställe? Jag vet inte. Är det någonting som är uppstyrt Någonting kommer att lösas. Så... Kursvälla har ju sagt att det finns någonting. Det finns en plan. Det är ju skönt. Ja, fast sen är frågan om de berättar om planen innan lördag eller om de kör på måndag eller sådär. Det får vi se. Det blir någon sorts efterfest i Borås istället Det är ju, och i alla händelser en lördag i Göteborg Vi kan nog lösa en fest då, det ska inte vara några problem Jag tror vi kommer hitta ställen där man kan ta sig ett glasmoett eller annat trevligt glaspytt. Vi råkade ju till in två helrör förra gången vi tog något sorts guld det här året Vad fan händer nu på lördag Jocke okay, om vi tar det här? Accidental. Uh, nej men vi ska, du ska väl ha två helrör varje hand helt enkelt då Patrik. Den här, Den här gången... bilden är legendarisk redan den som inte är tagar med nu, absolut. <laughs> Sågningen. Jag vet inte om det är en sågning eller en hyllning detta som kommer nu, men vi måste ju ändå ta upp den här sköna Dixony 2 som är ute och vevar. I var... i two, who? I do, who, ja. Som är ute och vevar i varenda jävla median hittar. Och han ska kriga, han ska slåss och Sebastian Eriksson ska flyga in i, i, i reklamskyltarna och allt vad det är. Och sen så går han ut och levererar absolut ingenting. <laughs> det var du. roligt. Vet du förresten vad som händer om eh, Jimmy Dixon och Dixon eto gifter sig? Nej, vad hände då? <laughs> då får Dixon eto heta Dixon Dixon <laughs> En uppmaning från Baby part Gör det, bara gör det, det får, får hon inte skriva, jag tatuerar en under 15 tatueringar så gifter jag istället Låt det ske ja. Dixon Dixon Dixon Dixon Då har vi tagit oss ända till lyssnafrågorna Spännande Härligt vi har fått in en hel del frågor till Tollan och till oss andra här på diverse sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter. Är det Vilket folk som frågar oss grejer? Vilket kärlek, hoppas jag. Generellt. bara. <laughs> Är det verkligen folk som ställer frågor till dig och mig? Ja, det händer. Tror du bara det var gästen som var intressant? Ja. Vi har första frågan på Instagram från Jolindse. Bra namn. Hur ska vi få tillbaka känslan på LS? Det har med några undantag Det känns som sånginsatsen har blivit stadigt sämre under de senaste åren. Det är väl något för LS-fantomen Andreas Ollo att ta tag då? då? Först... Kul att den frågan kom upp. Ja, först ska vi ta bort Glimbergsson från LS. Alltså sådana <laughs> människor som han som bara hänger i baren. De ska ju väck. <laughs> du har ju tjänat på att jag hänger i baren. Ja det har jag gjort, jag fick en öl en gång faktiskt <laughs> eh, Nej men eh, Den är svår, men, och jag håller med honom Det har varit sämre eh, Men det har ju varit sämre på hela läktan. Samtidigt så har vi gjort några av våra bästa matcher Någonsin i år så att Jag tror det handlar om framgången på planen När du... den kommer så eh, Blir allt annat bra också Du har ju förespråkat att vi ska få sittplats Mer levande så att vi kan bygga en lång klack Från hela klacken, hela vägen över sittplats Det är då det, det blir som matchen. allra bästa stämning När alla är med det finns ju en hel del folk som förespråkar att flytta LS till eh, sektionen bredvid klackläktaren. Ja, vad tycker du om detta? Jag undrar hur de tänker. Nej, men det, det finns väl en poäng med det, absolut. Det, det är klart att hade den varit precis brevi så hade folk kanske sjungit på ett annat sätt. Men då kan man ju säga, varför sjunger inte de som står bredvid nu i sådana fall då? Och jag tycker att då pajar man ju hela grundtanken med det också för det finns ju en liten tanke med att det, placeringen är där för att vi ska ta bort motståndarklacken. Malmö har ju gjort på det sättet att de har sina gubbar lite lite ovanför klacken bara, men de är ändå ungefär på samma ställe. Vad tycker du effekten av det? Ja, av det? men det, det, det är, Malmö har det, Djurgården har det och AIK har väl också på samma sätt. Och Det, det är klart att då får de, de kan få till en bättre sång på det sättet, men skulle vi göra det, då tror jag att vi skulle tappa stora delar av sittplats som vi kan få med nu när de blir liksom inträngda mellan klacken och LS Så kan vi få igång dem på ett bra sätt Och samtidigt så Tappar vi också det här med att vi, vi ofta tar bort motståndarklacken För det gör vi på LS väldigt bra fortfarande Även om vi kanske inte har Ljudvolymerna som alltid har varit Så är det rätt ofta Så fort motståndarklacken sjunger någonting Så snor vi deras sång och de tystar Och det är ju värt Nästan lika mycket eller jag på att säga Men får inte motståndarna något stöd Så är det klart att det gynnar blåvitt också senaste snacket om detta har ju givetvis varit säkerhetsaspekten då efter Bayern-matchen. Mannen med flätan var igång och kastade bengaler upp och ner. Eh, tror du att detta är något som kan göra att eh, LS hamnar på andra sidan? Det kommer ju förmodligen påverka LS på något sätt. Det har ju varit redan varit eh, en del personer som har fått sina årskortsplatser på första raden eh, spärrade nu inte nästan. Ja, och det är det ändå sjukaste. Att man tar bort första raden för att någon kille kastade upp en bengal på rad... 11. Åtta Jag vet inte vad de på första raden gjorde För att förtjäna att bli bortplockade På grund av det Nu säger jag att det inte är blåvitt Som så hemskt gärna vill plocka bort Nej men nu är ju polisen tänker. varför alltså, de, Det var inte så att de där nere gjorde någonting För att få en bang, bengal kastad mot sig Nej, så att det, Och det kan ju omöjligen vara På grund av häcklandet För att det går ju lika bra att häckla från rad två som radet. Ja. Intressant Jag gissar att vi inte har hört sista ordet om den här saken och den här frågan. Det blir en följdång i vinter. Men vi kan väl ändå uppmana folk att gå inte på blåvit på detta. Det är inte så att de aktivt har valt man. Nej, men 25 platser som vi ändå säljer slut varje år. Det ska vi sluta med. Det är ju dumt att dra in de pengarna. Om vi ändå pratar lite om klack och sektion och sång och får med allting. Då är det kändheten handlar. Tollands topp tre sånger ramser från läktaren. Den är svår. Kan jag känna? Börja med en då. Det har inte det lite med timing och match att göra också? Ja, men det har ju det. Det har ju extremt mycket med timing och match att göra. Vilket jag kan känna. Vi kanske inte har varit världsbäst på den senaste tiden. Och sen så kanske jag är en förespråkare lite mer av hur det såg ut förr i tiden. När Läktan var lite mer engelskinfluerad Mot vad den är idag När den kanske är mer sydeuropeisk slag. För Gladpås-Gurgården till exempel Är ju väldigt rolig den Nej, är ju bara, den Det är ju annat, det är en av är... de bästa som någonsin har kommit fram liksom. Men den beror ju bara på matchen Men vi gör så här då En klassiker som funkar i alla lägen En topp Där det var ett riktigt bra tajming, ramsa. Ja, men alltså de bästa ramserna är ju när man kan stå en hel läktare och bara sjunga så gör vi när vi krossar AIK. Liksom, när man har 20 000 som, eller 15 000 som gör det, det, det är ju inget som slår det. Vad är dina tankar kring de här så kallade mummelramserna Nej det är, jag tycker ju det är förbannat tråkigt alltså. För att ja de låter bra i klacken men problemet är att de sprider sig inte. Det finns inte en chans. Därför gillar jag ju växelsångerna mycket bättre På alla sätt liksom När man kan köra, vi är blåvitt bäst i Sverige Eller whatever, något sånt Så att det... Och sen framåt Blåvitt gör ett mål när den rullar Den är också fantastisk Men det är ju just Den är enkel och alla kan ta i den En absolut favorit Från aik matchen här Det är ju ändå att få stå och sjunga Kan ni höra våran sång Aik i Solna och de kunde höra han sa. De kunde höra men jag, alltså, jag, jag höll ju på att få krupp när de drog igång den i 70 minuter ja, jo, någonting där efter, ah, efter match slut. Var 70? vänta tills vi vet att vi har vunnit matchen så att vi inte får tre mål i röven och de kan sänka oss på det. Det gäller ju att ha lite lite, lite timing och känsla för sånt där kanske. Jag har en favorit från i år. Bayern och ur igår. Det var fint Sen uppviglade lite till något annat Det var en man med flätta som fick för sig att kasta lite eld Det var synd Lätt provocerade de är Ja men de är ju rätt kränkta för det mesta Men nej, de har ju haft en svår uppväxt också De har ju slagit rekord och grejer nu De ska vara glada Martin Pettersson frågar på Twitter Kan man på något sätt se varför vi har haft ett sånt i detta år Finns det någon förklaring? Det är Amanda Nej. <laughs> Jag Men det eh, är ju framgången Alltså vi har ju varit jävligt bra i år Och det hjälper väl till Men eh, där kanske vi ska ge ett last med gradde Till eh, SLO och Anders Holmgren också Jag tror han är jäkligt bidragande Till att ha Styrt samman Styrt upp och eh, varit Jäkligt aktiv på många grejer man kan väl också säga att man har känt ett jävla drag och en jävla vilja hos väldigt många olika supporter och supportergrupperingar att lyfta och uppa allting och hetsa på sociala medier och sätta upp affischer och klistermärken och gud vet vad. Och ta med sina vänner. Ja, men det här har ju varit ett år då liksom allting hände. Det var mycket förhoppningar och förväntningar i början. Eh. Det släppes skivor med diffusa artister och blandat. Uh, ja, men det, det är så jäkla mycket som har hänt och allting har ju bara gått så jäkla bra. Så att, att man lyfter den här medvänden är ju fantastiskt bra. Ja, det är ju inte bara bortasnittet som har höjts, även hemma också. Vi har väl sett början till en ordentlig hype kan man säga. Och vi måste by kunna bygga vidare på den här nu. Så är det. Och sen för att svära i kyrkan så kanske vi ska tacka Malmö lite också. För på något sätt så tror jag att många har känt att nu jävlar, måste vi göra någonting Mobilisera. innan det är för sent. Ja, vi måste göra någonting innan det är för sent. Det är liksom, nu ska vi ta guldet och vi måste sluta upp bakom det här. Så hade Malmö inte gjort de åren de har gjort innan så kanske det inte hade lyft som det har gjort nu. Allsvenskan är hetare än någonsin. Och då kan ju Malmö avsluta den här säsongen på bästa möjliga sätt genom att spela 0-0. Bra för svensk fotboll. Mister Klang på Twitter- nu kommer han med till slut här då Vad vill Jonas denna dag? Om, när Slash, ut fall han ska ha fler barn Vilket namn får då den gossen? Glenn eller kanske Gustav Och då för de som inte vet Så heter ju alltså Andreas son Jalmar Jison Glenn <laughs> Heter han Det är fan ett komplett jävla Så glöm blir det på nästa Ja men Glenn kan det bli på nästa också faktiskt. Du heter väl också Glenn? Jag heter ju också Glenn Taget namn för förvisso eh, Under mina år i Stockholm så kallar alla mig Glenn Och du kände att då får jag får väl heta Glenn Så då lade jag till det mm. eh, Men det fick jag ju ge min son också ja. Kan det bli Emil då? Det finns ju inte ja. Emil börjar ju få den här kultstatusen Som Jalmar kanske har haft Men det är svårt att hitta sådana hjältar som Jalmar. Nu pratar jag om både den stora och den lilla Finns det några tjejnamn då om det kommer tjejer? Nej, det är ju. Svårare. Jag vet att Angelika brukade vara på ICA-tiden, ja, en nej. blandning mellan Angel och eh, husbondson Ica som han står. Nej, men jag har väl alltid sagt egentligen alltså Gabriel eller Gabriella då, liksom arkängen. Den, den kan ju funka. Eller så kan hon heta om det skulle vara en tjej så kan hon ju heta Ida, Frida, Kerstin. På grund av För att det blir IFK ändå. Så att man får ju tänka förkortningar Men Tummo måste ju vara kompatibel både i kill och tjejnad Tummo Torunen ja. Legend i Blåvitt för Det Men, alltså, ja. Den blygaste spelaren som någonsin har spelat i Blåvitt va? Något sånt Nej. Men man får väl hylla någon riktig Hjälte Martin Krossen, något Som aldrig fick chansen <laughs> Jag får väl plockas fram något sånt här Det skulle vara jobbigt om ditt, ditt barn aldrig fick chansen <laughs> Ja, är förvisso sant <laughs> ja. Han åker den Marcus Rosenbergska gläddfilen Rätt in i Blåvitt antar jag sen Lilian. Det hoppas jag. Eh, Jalmar har ju redan fått en råger och sagt att han är klar för akademin. Eh, han var ute och visade upp sig en gång och sparkade lite så då det, sa Roger att han har hoppas han att han inte är ett färsans bara eh, Det får han gärna ha, men han får gärna ha en vinnarskall också. <laughs> Vi har kommit fram till sista frågan. Är det sant? Det är sant. Du snurrar mina lines den även. Ja, och eh, den här frågan är nog inspirerad av eh, helgens begivenheter i sålna tror jag. Det är Mattias Karlsson som frågar på Twitter Hur mycket is Bör det vara i whiskyn? Ingen, säger jag men, men krogarna i Stockholm alltså De, de har inga glas Nej. Man beställer en liten whisky Och får sex isbitar i den de Vad det, är det för ställen? Vad, vad är den här huvudstaden? De kan oh ja. ju ingenting Jag tänker om det är någonstans De vet vad en skinny bitch är Så är det väl ändå i Stockholm <laughs> Ja, nej, det, det, var ju, det var ju fruktansvärt och de borde ju förstått att jag behövde någon styrka för min hals. Men nej, då skulle han milda till den med en liter vatten. En annan grej som är intressant i Stockholm Om man beställer rum och cola i Stockholm Då får du så här ljus, inte spiced rum. heller Så du får någon sorts busgrog Som smakar kära dals camping 94 liksom. De är helt enkelt inte bra på nötter uppe Det är mycket drinkar, och whisky och sprit och rosé <laughs> den här podden Men vi närmar nej, ska nej, nej. Lördag. Men, exakt, Tänk på lördag, då kommer du säga Då blir det mycket drinkar och rosé Och whisky och allt För det. på lördag ska drinkborden tömmas På varenda krog i den här stan Och den dagen efter podden kommer vi få den här podden och susa med något jävla rave party förmodligen. Ja fast dagen efter lördagen är ju en fantastisk dag för då kan man sitta uppe på prioritets Arena hela dagen och återhämta sig. Kolla U19 först när de spelar resfinal mot Djurgården och sen futsalen U19 börjar 16 och futsalen 19 man kan sitta där i bara och njuta och bara ta återställare och återställa Herre, jag tar med representationskortet. Alla går fram till Patrik Lindbergsson och han bjuder på en shot. Men framförallt, gott folk, mina damer och herrar. Alla ni som sitter på en återvärd jävla biljett till lördag. Se nu till och vakna till, för nu står det ett guld på spel. Så vi vill inte ha någon som sitter och fiser nu. Utan nu är det maximal stöttning hela vägen, eller vad säger du Sala? Ja, men det är det. Ta uppmaningen som vi gick ut med förut Färja stan fram till lördag Alla ska veta att det är match Det ska vara så taggade människor som går in på Gamla Lillevi Och så ska det bara vara fullt ös Från uppvärmning hela vägen in Eftersom det är guldvecka Patrik Ja Så har vi tänkt att vi ska göra en bonuspodd den här veckan är Det Är sant? Det är sant Vi tänker oss eh, på torsdag Köra ett litet collage med lite intervjuer med tränare och spelare Och allt möjligt vi kan hitta där uppe, supportrar Det är våran tanke, vi hoppas att det blir så Grymt Så på torsdag någon gång så kommer det förhoppningsvis BB-podd guldstriden eh, nivå två Något sånt Något i den stilen <laughs> Missa inte det <laughs> Ska vi rappa ihop det här nu då? Wrap it up and wrap it in Raps var ju annars 2007 För att bara anknyta till guldfester Så var ju det som serverades på guldfesten 2007 Det var väldigt äckliga raps Raps? <laughs> ja, det var klassiker, det var lökraps typ Ja, var fruktansvärda det Så de hoppar vi över i år Det känns ju som att den krogen som ändå får för sig och servera rap på Blåvits guldfest Har en liten historielektion att göra kan jag hoppas jag. Att vi är i ett annat ställe i år då. Wrap it up, wrap it in, let it begin. Mina damer och herrar, ni har lyssnat på BB på gt.se. Fan höj resten lite nu här Glöm nu inte tävlingen. Ni kan vinna Bjärsas Singerade träningsbrallar. Har ni hört något så galet Jag eller? vill ha dem själv. De vill man ju ha på en eventuell guldfest eller? De hade man sprungit jävligt snabbt runt hela stan här. Om ni vill vinna dem, gå in på gt.se/bbpodd och klicka er vidare till våran blogg. Om ni inte vill vinna någon så går in på den sidan ändå Det ligger en massa kul grejer det är stor, man, kan vet, man kan få reda på hur Amanda-effekten uppkom Exempelvis, etc Och så vidare Vad är det för jävla trummor på här nu då? Det du hör, det är Amanda-effekten Nu åker vi Sol, for natten, og hon er sol, hon er natten, en orasin, hon med sand. himmel, hon er hav, om et navet. Hon er drøm, hon er sand. Hon er socker, hon er salt. varmt hon er kalt, drømme sånger drømme hver nat. Luften hon er, er andals, molen hon er Hon er gråt, hon er Hun jeg ser. Hon är en egen sort. Hon är från en annan värld. Hon är höst, hon är vår. Tiden som går. Hon är allt jag begär. Hon är av, hon är på. Hon är stanna, hon är gå. Hon är ha. hon är natt, hon är... Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.